Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelevat häntä tappaaksensa, ja juutalaisten juhla, Lehtimajan juhla, oli lähellä. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös Sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä teet näitä tekoja, niin ilmoita itsesi maailmalle. Sillä hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Niin Jeesus sanoi heille. Minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sovelias. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille, minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt." Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan. Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa. Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat, missä hän on, ja hänestä oli paljon kiistelyä kansasta. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole saanut oppia. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan. Onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani? Joka puhuu omiaan, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Eikö Mooses ole antanut teille lakia, ja kukaan teistä ei täytä lakia? Miksi tavoittelette minua tappaaksenne? Kansa vastasi, sinussa on riivaaja, kuka sinua tavoittelee tappauksensa. Jeesus vastasi ja sanoi heille, minä tein yhden teon, ja te kaikki kummastelette. Mooses antoi teille ympärileikkauksen. Ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä. Ja te ympärileikkaatte ihmisen. Sapattinakin. Sen tähden, jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina? Älkää tuomitko näyn mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat, eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa. Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Kuitenkin me tiedämme, mistä tämä on. Mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on. Niin Jeesus puhui pyhäköstä suurella äänellä, opetti ja sanoi, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen, ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä. Ja te ette tunne häntä. Minä tunnen hänet, sillä minä olen hänestä, ja hän on minut lähettänyt. Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat... Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt? Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä, niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. Mutta Jeesus sanoi, minä olen vielä vähän aikaa teidän kansanne." Ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä. Ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat keskenään, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Ei hän vain aikone mennä niiden luo jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä ja opettaa kreikkalaisia. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi, te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi, ja sanoi, jos joku janoa niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Niin muutamat kansasta kuultuaan nämä sanat sanoivat, tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus, mutta toiset sanoivat, ei suinkaan Kristus tule Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä, ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, Miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, Oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä? Uskonut häneen, tai kukaan fariseuksista. Mutta tuo kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona, ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, Tuomitseeko lakimme ketään, ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja he menivät kukin kotiinsa.